Минуло, мабуть, хвилин десять, доки я усвідомив, що додому не повернуся. Мене відвезуть до в'язниці. В перші хвилини був особливо заклопотаний тим, що зі мною немає зубної щітки й мила. Гадав, тут же мене здадуть під варту. Але Жеромський та Котовенко чемненько запросили до Волги, а Лутюк так само чемно попрощався. Котовенко розмовляв доброю українською мовою – і на відміну від Жеромського, видався мені доволі симпатичним. Він був зодягнений у цивільне, представився як Іван Іванович, і я все ще не міг позбутися враження, що ми їдемо на прогулянку. Котовенко невимушено Баляндрасов з гумором пригадав письменницьке кафе Еней, і взагалі з його реплік було ясно, що спілчанські коридори йому добре відомі. Ось тільки те... Як міцно притиралися до мене з двох боків офіцери КДБ, я сидів поміж ними, час від часу зміцнювало думку, що я вже, по суті, заарештований. І це було справді так. Жеромський і Котовенко здали мене в камеру попереднього ув'язнення при обласній міліції. Як правило, цю установу називають абревіаторою, яка виглядає двозначно – КПУ. Згодом я таки без жарту переконаюся – що під цією абревіатурою живуть близькі родичі. Принаймні я без будь-яких лабіринтів прямою дорогою потрапив із КПУ до КПУ. Та й сусіда з лівого боку на суцільних нарах виявився доволі метикованим КПУшником, хоч і з боку партійності, хоч і з боку тюремного досвіду. Пізніше я зрозумів, що то була талановита квочка, але тоді все, що він про себе розповідав, приймав за чисту монету». Власне, у мене жодних таємниць не було. Дисиденти взагалі уникали будь-якої таємничості. Навпаки, гласність, до того ж як найширша, була нашим девізом і навіть нашою метою. Отож, мабуть, лише за традицією до мене підсадили квочку, вишукавши її в надрах в'язничного мурашника. А таку людину й справді треба було вишукати, бо й сама людина була вишукана. Прізвище українське, здається Марченко, Генотип єврейсько-слов'янський. Із таких генетичних комбінацій виходять зовнішньо привабливі і розумово розвинені люди. Принаймні, саме такі напівкровки зустрічалися на моєму життєвому шляху. Найяскравішим серед них був поет Семен Гудзенко, талановитий красень, що загинув від пухлини мозку в віці Христа в 33 роки. Не менш яскравою людиною був Марченко, засуджений за якийсь економічний злочин. Хтось може сказати, порівнювати фронтовика Гудзенка за моральним хапогою Марченком – це ж блюзнірство. Але таке порівняння виникло не сьогодні, коли пишуться ці рядки. Воно виникло ще тоді в камері попереднього ув'язнення. І вже тоді я знав, що за економічні злочини в СРСР потрапляють за грати надзвичайно багато порядних людей. Найпоширеніша причина – злочин в інтересах державного виробництва – Бо сама економічна система змушувала десь красти або купувати крадене, аби виконати державний план. А коли навіть деякі комбінатори діяли винятково у власних інтересах, то це були генотипи, створені для приватного бізнесу. Десь у Західному світі вони були би багатими бізнесменами і вельми поважними громадянами. А радянська система робила їх моральними покручами і наповнювала ними в'язниці. Отож, я поставився до Марченка з відкритою симпатією. Не приховуючи радості, він одразу ж похвалився, що йому обіцяли скоротити вирок з 12 років до 6. Через те в мене майнула думка, що це професійна квочка, але я відігнав її. Дисидентам взагалі про це думати не випадало, бо вони принципово засуджували підпільні методи боротьби з режимом. З Марченком ми годинами обговорювали капітал Маркса. Його помилкове визначення природи абсолютної додаткової вартості та згубних наслідків, котрі через це невдовзі впадуть на радянський народ. Мабуть, не варто повторювати, що мене й на відпускала ця тема, вона випікала мені дупло в грудях. Марченко виявився таким тямучим співбесідником, які зустрічалися надзвичайно рідко. Часом він розповідав про Сергія Параджанова, з яким йому випадало сидіти в одній камері. Я тепер розумію, що біля Параджанова він виконував ті ж самі обов'язки, що й біля мене – фахівець з обслуговування творчої інтелігенції, енциклопедист тюремного світу. Та усвідомлюючи роль Марченка, його ницеприслужництво заради скорочення тюремного строку, я не здатний був викликати в собі відразу до цієї людини.